Зір Приблизно 90% інформації про навколишній світ ми отримуємо за допомогою зору Це дуже багато Тому можна сказати, що очі для людини – головний орган чуття Завдяки тому, що наші очі розташовуються не з боків голови, як у багатьох тварин, а спереду Ми бачимо той самий предмет одразу з двох точок зору Такий зір називається бінокулярним. Він дозволяє бачити предмети об'ємними і дуже точно оцінювати відстані до них. Це було необхідно нашим предкам, які жили у кронах дерев і стрибали по гілках. Око має округлу форму. Зверху воно покрите твердою білою оболонкою – склерою. Вона захищає око від ушкоджень. Більша частина очного яблука заповнена прозорою масою – склоподібним тілом. Воно надає форму оку і містить поживні речовини. Попереду склера переходить у тонку прозору роговицю, що пропускає світло. Під склерою лежить судинна оболонка, густо пронизана кровоносними судинами, які живлять око. Спереду розташовується райдужна оболонка або райдужка – Завдяки пігменту, який у ній міститься – меланіну. Вона буває блакитного, зеленого або коричневого кольору. У центрі райдужки є круглий отвір – зіниця. М'язи райдужки можуть скорочуватися, зменшуючи розмір зіниці. Так райдужка регулює кількість світла, яке попадає в око. На яскравому світлі зіниця звужується, а в темряві розширюється. Розмір зіниці залежить і від емоційного стану. У людини в гніві зіниця звужується. Відразу за зіницею знаходиться кришталик – прозора лінза, що може за допомогою зв'язок, які підходять до неї, трохи змінювати кривизну. Кришталик фокусує промені світла на задній стінці ока, висталеній зсередини сітківкою. Сітківка складається з особливих світлочутливих клітин – паличок і колбочок, вони посилають сигнали в мозок зоровим нервом Палички схожі на тонкі вусики Вони чутливі до світла З їхньою допомогою ми розрізняємо світло й темряву І різні відтінки сірого кольору Колбочки схожі на маленькі цибулинки Вони відповідають за сприйняття кольору і невеликих деталей Саме завдяки їм ми можемо всунути нитку в голку Розрізняти дрібні літери насолоджуватися барвами природи і живописних полотен. Око більшості людей може розрізнити приблизно 150 кольорів, а око професіонала, наприклад художника або хіміка-лаборанта, розрізняє близько 15 тисяч кольорів.